Gugu ez gira batea hor uh, uh, hartu den uh, erabaki hori, eman den ezza hori, biziki lagia da hon fet. Eskorazko irakaskuntzari begida eta irakaskuntza horren etorkizunari uh, begida. Biziki ah, ahont behitxara da eta horrek erakustera emaiten du behaien dako uh, imertsioa plantan ezartzia eskoararen irakasteko ez dela unhargari, emendikaintzena ez dute gehiago olako esperimentaziorik plantanez hartzen utziko, eta hori, ez bizikilagia da, hori ez dugu olakorik nahi, kontsiratzen baitugu, eh, bura suelkarteek, erakasleek ere bai, elebidunaren zat, eta olako sistemaren obetzeko behar, behar eskoa dela morgitzearen plantazia ama eskolan. Da hor, bizikisein nahi, txarra emaiten dauku eskunde nazionalak.